ووهولا نامت تسره ددين سهد داد ورائت افسر القرآن شبتچار باره آتان ویمان دی شور و شورا ووهولا فتره ایت نام موان دی سر ترسیده لیه دید الملایده تا تهاته ایت ایت شاید تاید سنت كیسد ایت سید اسید دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان اسد ایمان چوک جنگیر راوت سوادی تو اپنای تو انوارشیر توهید موبایل نمبر 03415710126 دی یا کا مفول مفتی شوے رے دا دی یا کنا بوزو خاصستا مون باندې کی کو وای یا کنا استاین او خاص دتانه مون مدد واړو دیو جنا عبد بن عباس رضی اللہ عنہما معنی کوي نا خو نعبدک نعبودکا ولا نعبود غیرک نعبودکا ولا نعبود غیرک مونږه بندګی کويستا مونږه بندګی نه کوي بدتا سوا ده تا نه یوځستہ بندګی کوي کا بالعباد نعبودکا ولا نعبود غیرک بل دې ته جس عابد چه کن بندگی کئی نو اخپل عبادت طرف تا توجه و معبود طرف تا توجهو کی جس بندگی در چاہ کئی عابد چه کن بندگی کئی نو در عبادت نمخ که اخپل معبود طرف تا توجه و مخ کئی در چاہ تا ولاری مصد جماعت نو سوچو کا چاہ تا ولاری مان چالا برکو کم چالا مخ کې تصور د معبود زین کراولہ بیا ته عبادت شروع هر عبادت چه کوي د عبادت د چا کوم نو چون کې د الله عبادت کوي نو ګوره د ارسل لحاظ وساتي خشوع خضوع ارسل لحاظ وساتي نو د وزنایا کا مخ کې ده مخ کې توجه د په خپل معبود باندې پکارل بیا توجه په خپل عبادت او دا اعلى مقام دی د موسی علیه السلام کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام دا بهتر کلامونه دی خو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کلام ډیر بهتر ګرځیدلی موسی علیه السلام او بنی اسرائیل سره روان دی مخ دریاب دی او شاته دشمن دا روان شوی فرعون او نه چېقومول کېلو دا چې پوشا اوګ چې بنی سره د فرنه خوټول رالو روست نه او مخله دریاب دی پولشته دی نه نه ډیر ی رووا وستاغی ان له منگا موګا را راګیر کړی شو موخراګیر شو لکه مخله دریاب دی د تولو بند بېشته پولشته دینا او شاادته دشمن دا روان شودي زمن کوي ها دسو نو مو صلی الله علیه و سلم صبر وکړو او استقامت وکړو هغه فرمایل کلا ان ما یا ربي چرینا ما سره د زماراب چرینا ما سره د زماراب و الله بلار سمای الله ورناله سماکلو په دغه خمسه د ریابل اخلاص کار اخلاص کولای جوړ شي اغی الله پوری کړو فرعون الله غرق کړو مقام مکان کې موسی اسلام و کلا انما ی ربی چرین دا تاسو خبره انما مع ربی ما سر دې زمارب دا د موسی اسلام کلامو ا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غار ثور ته ہارو چڑھائے بہ سریخی جی دونوں میں گنٹوں کے سریختی شکو آج چه سری دن آور جیอัล تم گدی گوری یو جبل ساور سر سےไอ سر لکھلے د مقبوز کشمیر سے کسان التناس ولا کانو بوٹلی خرصولی اندے اخ بوٹلی خرصولی نو من دیو آ من گولو ما د دا جبل صور دی نو چې جبل صور سر سای سره لیکیو هغه لکانو نو زو دنا لړما نو بار اوته دم هغه ملګری ډیر واقف هو اتل اسکاره پادشي ورته نو ماتې دغه جبل صور دی نو معنی محمدي ولی ما جبل صور د ذکر نه لري چې ابو بکر رضی الله تعالی نو چه یو سر یو سری سر کتا کرنو میه مونگ اخکارو اونه دا خدای ذهنه ره دوی سر کتا کی نا سرائی پکی اخکاری زکر چیو کس دوا در نپراتی یا بار دشمران دا غیری سر کتا کری نا سرائی ورد اخکاری زدی زای خمایده کفیت نیشته نا بیاغه ما توی نور بردو نا چه برخوا دیدو ن برابر جبل صاور دی لغو فاصله کې ناګه ده زنه وتم ما مرګر ته مها چا پر اوږر ځي چا پر ګرځي دل ما سرکا تکي سرکا تکړه انا زپکه اخګاري د ما دغه جبل صاور دی ائ تم ګر ټکی کړی دا جبل صاور لغو دی کته ځان پر وسو سايسه لیکره رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمنان را او کسر کته کینو مونږ ګرکارو بیا نو نبی اسلام او فرمایل غم کو ان الله معنا ان الله معنا یقینا الله له مونسرہ الله مونسرہ دی الله مونسرہ دی الله داسې حفاظت کړو کونتر رااله نظر زراګي واچولې هنو عنکبوت راغه نظر جال د جوړ کړو ناغي سوچ کو کازدانا چې دې کې څوک دنه ویني اگې به مات شي وا جال به مات شو نو چې نه له مات شي نو مليمی گدا چې دلته تو کوشش ته نه رب دې عزت د خپل دین حفاظت چ کون غواڑی نو کونتری نیکار واغنی پشوی نا خپل داس مطابق د کونتری ټوپک نشي چلول خو اده یا جولہ وا جولہ عنکبوت بل واسه راځیدا زرزر جالې جوړ کړو نا خپل واسه مطابق د دین کار کول غواړي اجه وس وی او د دین کار نه کړي ابراهیم علی السلام جوړ ته غرض ول شی شیو ناغه تو دګر کې خپل په مخو کې یو تاس کې وګبر اسمان ته به خته اخلاص وکړای شي ناقص طرز کې سره دعوه وو او اور کلم مړیدو خپل داغه د نصرت ادمین اظهار کړو بر طرف تاغه کار بوړو چې له بکیناستو پوکي به ور کړو هغه بېمانه خپل د بېمانه اظهار وکړو چې پوکی به ور پم چې په ویرته تو کو صحیح چراغ بجای نه جائے گا استاپ پوکو باندې دا دیوکل مری چکل رب العزت یو ځای کې توحید شم اوجد کړي بل کړي نبی علیہ السلام فرمای اوقتلوا فی الحل والهرمه حل کې نه حرم کې وزن ادا کاروبار دی پرې نه دی کپیو گزار مر کړه نو سل نه کی ملایوی آ کوصول گزار مر نه خالی د ابراهيم دشمن د بهيمنه حلو حرم کې ورته خیال مساعدي حرم کې هر جته موږ ملوي جوه کړ وړي د امر نشته د منافق د کنه کار وړه د پښې کې چلول کې په الله صلى الله عليه وسلم ان الله معنا یقینا الله له منصره د دوه کلامو کې مفسرين وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا, دا کلام ډیر اوچته ولی د موسی علیه السلام کلام کې دا راځي ان معیا ربی معیا ما سره دې زمارب رب روسه ذکر کړه معیا مخکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله معنا زاج روسه کړه معنای روسه کړه الله مخکړه ان الله معنا کلام خود دوائو بہتر دے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کے ډیر حسن دی الله مخش کرو ندیو اجنے دل تم اول چې عبادت کنو معبود تو بورا مخش کرو ایا کناعبودو خاصستا منع عبادت کنو معبود مرتبہ مخش او عابد اغا عبادت نفح سے روز یا کنا عبده دا رنګه جمع متقلم ذکر کړي نعبدو نستعين جمع متقلم ذکر کړي مطلب دا زدين کار کوي سره د تنظیمو په شوي ذلک اذكار کوم سجړګې ذکینم ماس پخین نفسو کخیر ادری سپاره تلاوت کوم سره په جمع کار کو کنه یا کن بیا ویاک عبدو پوشوی دا نعبودو بیا سلوائی چی استا تنظیم نیشتی استا اجتماعی کار نیشتی استا نظم و نصد نیشتی استا جماعت نیشتی نتخو بیا پاگلی بیا پا مز که دا نعبودو و روایتا بیا واحد متکنی پاکارو کن اعبودو ز عبادت کم زخنه دا من عبادت کم یعنی دنیا که دین کار کهی پا یو جماعت سر زاد جو یو نظم سر تعلق لره یو جماعت سر تعلق لره او جماعت تا گو را سوک دین خدمت کهی سا اختدار نگواری عوض درن نگواری نور سرکی گا حاکست چل والی نبیازان تا نبیر تا که از مانا عبادت ایا که نعبدو و ایا که نستعین عبادت لغوت که عبادت زلیل که دوتو وی زلیل که دل عرب وی طریق معباد اغلارا چا غلارا دیرا زلیل خر پی گرزی تاٹوان پی گرزی سڑی پی گرزی گاڑی پی گرزی جنر اغایرت عرص پی روانی دا سرک چنده تاریکن معبودون دا خgins م دلشویره ت Pfizer پی گرزی پیشوگان پی, پی گرزی، سپی پی گرزی انسانان پی گرزی نو دا لال خ詰 explcheck در دا هرچان مرکوب گرز در هر سب پی روان دی او صوبون زو عابد آتیم عرب وائی اغا کپڑا چاگا کپڑا دیر زور شوئے نو تکری دی لگولی دی دیر زلیلی شوئے دیر مستعمل شو یو قمیس دی شریجو کرده سواخ دیر وقت شوئے نو کیوزا شریگی نو بیا گاندی تکری په لگائی نو خوب بالکل رڑا اخکاری گو دیر پر ادم نوائی پوشوی اغندر بائی استمالوم بای نو خد زلیل کرده ده ٹکڑا ٹکڑا کرده ده وی صوبن زو عباداتی اغا کپڑا چی داغا دا ٹکڑی ٹکڑی گرزی دلی دی پیونکاری پیشوه ده خد زور روز شوه ده نو عبادت که مانا ده زلط ده زلیلی که عاجز که عبادت هم زک عبادت وای چه بنده زان زلیل که اخپل رب تا زان عاجز که اخپل رب تا تنده پوزمک لگول پوز پوزمک لگول زنگونو نگول لاسون نگول آو, او سیده پا شکل که کی کناسی دل ده عبادت ده کنه تعظیم ده مونگ زان زلیل که اخپل رب تا اللہ مونگ ایسا عاجز بنیانیو زمن پوزا تند لاص پس زنګونو نه الله تعالی پیدا کړی الله تعالی عاجش یو مونږه انا سې زګي د هر غرو کو کې ولاردې ابیا داسره ته چړا خپل رب ته قیام کې لاس پنامه خپل رب ته ولاردې عبادت دې کړه در رد خوشالو د پاړه صفا او مروه کې د چمندوي چلما ته ویلې چې منډو وې او کله د حجره اسود چاپر بیت الله چاپر د استواف کوي او توعد وکلا پالوانی کوي دري چاګرو کوي او کله پالوانی نو کوي کله الله ویلو چار فا ډيره ته چې د الله حکم منی برقه دي او کله الله ویلو چې تا خپل ساروي راوخلو ذبوقوا علالونکو نديزان الله خوشالول لپاره خپل ساروي راوخني او جان کې دي اجازه ور دي زبې کې الله اکبر ځان ذلیل وکول ته عبادت ویل شي عبادت معنی ځان ذلیل وکول ځان عاجز کولو بیا د عبادت اقسام دي یو عبادت د زرع عبادت ده دین عبادت د جيب عبادت ده او دریم عبادت دمال مال دی د زر عبادت د ریسونه چې او ځای شي نو د زر عبادت ویلی شي خو چې دا درې سوزونه یو شی پګینېبی نو عبادت نه یاره تم منا یاره خوفو تم رجا منا محبته د دری واه سوزونې یو ځای با عبادت وو چیو شي پکې نیوي ان بیا دې ته عبادت نشوي لک کټو کټو بازوغان دری واه یو شکل ور جوړ شي خلق ورته کټ وای اڅه یوازې بازوغان ویني کټ نه وای یوازې پورت کټ نه وای هر یوازې یفوت کټ نه دا درې واړه جدا جدا دي خو چې درې واړ یو ځای شي د بیا وته موږ ورته کټ بیا واو څ چار پای ورته وای کټ ورته وای دا رنگه دا درې واړ څنځه انسان په ځړه کې راشي نو عبادت دی او سیواج یروی دو دشمن ندی یره دا ناکار پولیس ندی یره دا اسپین ندی یره وکڑو نو آل تیستا من نشتی آل تیستا مار سرا کی آل تیستا من نشتی امزاری سرا نو دیتی عبادت نو ویاغا یره دا تیشو مورا پلاسره دي مينرا اسقل دکان سره نوکری سره بچي سره خجي سره اقا مينرا لیکن ال تيارا نيشتي دی نو ديته عبادت نه وایي يو سري سا سر قل بارا اوستاو قل با او سر قلم دے استاو دو پارا مالو ب قلم را نو دا ير نيشت التا نو تي اوميد دا جایز دی یو یو شی یوا جی یارا تمه مینن دا جایزو بیا تا یارا مینن تمه یو د سبب لاند نیوی او بل سبب لاند نیوی سبب لاند یارا دا چې دښمن دی ته تر یارا کوي بارام مار لړم نه یارا کوي دا د سبب لاند یارا دا جایز دی موسیٰ علیہ السلام د جکل الله فرمایلمزا وګړو وی وګړو هغه نه ال زبل عزت مار ګړو موسی علیہ السلام په شامند کړه هغه سبب لاندې را دا جائز دی دا یوه صحیح هغه کلبدا نشتا تم چې دې ما را نو دا ظاهري سبب لاندې دی جائز دی او دا وسی مال دولت موجود دی آغا سر استامین دا بچی مور پلارس دا میند دا دا جایز دی سبب لاندی یو یرا و تمہ میند دا ما فوق الاسباب چه اسبابی نیشتی ایسی یرا که ایسی تمہ ساتی, ساتی دا بغیر دلان از بلچابر نساتی انو دا یرا تمہ میند دا دري واړ چې او ځاي شه د دې ته د زرع عبادت ویل شي قران کریم کې و ګره کلا کلا رب ل دا دري واړه یو ذکر کوي سورته بني اسرائيل سورته بني اسرائيل وو سم آیت سورته بني اسرائيل وو پنځو سم اته الله ذکر کوي اولاہِکَ الَّذِينَا يَدْرُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةً دَغَ قَسَانَ دُئِ رَبَلِيَ اللَّهَ لَرَا يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةً دُئِ تَلَبْ كَئِ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ عَذَابَهُ دَغَ کَسَن دِرا بَلِ لټي خپل رب طرف دا وسيله ايھم اقربو كوميو د دې نزدې د الله تعالی قربت الله تعالی په دا طریقه منا محبت او کوي د رحمت الله وَيَخَافُونَ عَذَابَا هَا او یَلِئِئِ دَ عَذَابَ دَ اللَّهَنَا او گروه دا دری وار سوزند را دو یَرَا تَمَمْ مِنَا دا چه در زرکی در لانه یَرَا در لانه سر مِنَا چه کم مِنَا مناسب ده او الله باندی امیدو چلاؤو ماو بغی دیتا عبادت وَي زرو عبادتو یار ا تمام مینا چې دا نو د عبادت تل جوړ شي او کله قران کریم یو یو راغلی وایي چې غیر الله پر acred نو رابیل زاجر ور کوي دوی مې سپاره لیکوره دوی مې سپاره سه اپلو البته الله زجر ور چی دا منہ غیر اللہ سرکڑی دا یو جو زیرا واقستا یو سلو پنزش پیتا ما وَمِنَنْ لَا شِي مَنْ يَتَّغِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْ دَادَانَ يُحِبُّونَ او بازی دا خلقنا زوب دی چِن نسیبِ دَلَّانَ نُرِسَ يحبونهما دي منك يا غسرا که حب الله لک من ده الله سرا او استوځه خپل بچی سره مینه کوم او خپل پټی سره مینه کوم دکان سره کوم غوي سره کوم له ټیک دګانه دا منا کې فرق دی غوي والا منا غاض نار سره نشکي دي پلار وله مینه چدا هغه ویسر نه شي کیدی مینه کی فرق کی کنه دمور سره مینه چکو مکیږي هغه خځ سره نه شي کیدی خځ سره چکو مینه کیږي مور سره نه شي کیدی کړي شریر پلار سره مینه داش کولا چې ير پلار سره مینه کوم خو واخه ول راړي ورتکی دی وکړ کا بی دې ودا واندا ولا کون بوس ول هغه اند خپل د پلار سرمنه نه دا غوي سره کله کوي پلار سرمنه نه جاي چې چاپیو کا خدمتو کا خبر و وره خبر و منا لازم پلار سرمنه نه ندی بدبختوله کیلو د غوي مینه چې د پلار سره وکړو بدبخت کاری وکړو غلط کاری کړې لګشته کنه د پلار سرمنه پکاره چې سوي تاوند راغلی خپل پلار سفا کړی آری خستا کی او خو پجیمی کے کشتی والا جوڑی کی او کشتو تاقن نوی نو چرگان والا ساتلی چرکی آگئی آجولی نا آگئی پخی کی افتل چې ګرم چه گرم پایی چې دے چه تو چوڑنی گرمی چه خستی نسل نا اپو الولگی دی پلان را را واخنی نیس پیسر شروع کی پوشوی آگئی سپیلا ورکی والاکا پلان لولین ورکی پوشوی پلار وزنی ونزی صفا کہنا ہے چه سارزانی دوبی جو کڑے تو جایر آغس تیرا سچاکے گلڈانگ ونزم وستاوی خوزا پوشوی گلڈانگ کیا پلار نوینزی پلار نا آگئی نوارکے غیلوار کہتا خدایہ ذکر دیکھنا ہے چه چې پر انسانیت پا قدر ندا پوشوی منا حسیت لری یحبون اومکا حب اللہ دوی مینا کای اریسره لك من الله د الله وری مینا ور سره کای د الله مینا سی چې سای جڑا او فریاد ورته کای ځان عاجز کای ځان ذلیل کای رکوع سجدو ولا دا د مینا د الله سره ده نو باځی جنازې کا لګی غیر الله سره اغه کئ جکم مین الله سره پکاروا دا غیر قبر توف کای سجدو ولا راماد خدای ځوای ځان ورته ځنیل کوي یوحبون ام کا حب الله دی مینه کوي هغه سره لکه مینه الله حاج ورته وای شریا ما کرے شرک کرے ما خوای محبت کرے دا اولیا او سره زما مینا دا پښوی وانا کا دا شرک په دې مینه کې جوړیږي کنه اگر عیسایانو مینې کوول عیسا السلام سلام چې مینې کوو کو, کو ندی اتو ورسې دو چه ان اللہ سالس و سراسا اللہ درئیم دے درئیونا یو عیسیٰ علیہ السلام دے و بل مریم دے بل اللہ دے من ایک تجاوز یو کرو نا اللہ فرمائل لَقَدَ قَفَرَ ان اللہ سالس و سراسا یقینام کافر جا خلق چوائی اللہ درئیم دے درئیونا من ایک تجاوز کرے زیادہ یو کرو عیسیٰ علیہ السلام میں نا دا چې پکاروا چې پیغمبر دې د الله بنده دی مونږ یې مانو دا مینه پکاروا لیکن هغه بتبه خوله کیلو اغل د مرتبه د اولوهیت ورکړو مل کې تجاوز وکړو هغه صاحب تباکیږي الله او تکافر وي يحبونهم كحب الله سړی نو کری پورا چې د دې اٹھای ناراضه نوخه دیوا د برچانا جړري خبره وی ولې خپي ویبس مورپلار میای دی ګیو مسافرې دا او تا سره وخت یې روم نو ټول میای چوی دی نو دورته وینم خپل دې د څو خبره نه دا زیسټاپ لار همیم زیسټا رو همیم زیسټا خاون همیم زیسټا رو همیم هرڅ زم غم کو نو خزه خوشاله چه بیا جمعه ترایقی استاز نتبوز که چه دا جی خضمی خفاوه او ما خوشاره کرد مایزه سار سارتیم مور پلانات زیم استاز وی دا خودن طلاق شوا دا ما وی دا ما پومینه که وی پومینه که طلاق شوا کرد دا, دا پومینه که طلاق کیگی اوی کلوی ما طلاق ورکره خود زغوصاو ما بس پا غوصا که طلاق شوی دا دا ویلدا ژغوصا کولې په ځان نه پویلي دا پمنه کې ترغه شويره يو حبونهم كه حب الله حوال توادا پمنه کې مشرک شوې کنه مینه دا شینه دې کولا چې دربلزت هغه منه تا بابا سره ولې کولا بابا سره منه به دې دا کړې وا چاو فاچې نتابه فاتحا ويلو سوره اخلاص به ويلو ثواب به بخې ويلو دعا به غوښته وو چره بریزته دا خبر دنوار نډکی الله دا مرتبه بلند کی منو خدا وا او من ندرو او نکړو او خدای من بابا سره وکړو و من الناس يتخذ من دون الله انداد انه يحبونهم كحب الله بمن كيرس اپشانت د من الله والذين امنوا او مومنان چی دی دیر سخت دی پا منه که دپا دا, دا اللہ دو مومنانو منه دیر سخت دا دا اللہ سره زکا یدعوننا رغبا ورحبا خوشاله پا غم هر وقت یو اللہ ترامدد وایی او مشریکو چی چل, چل, چل, چل, چل ور نشی دعو اللہ مخلصین علا حدین حد بیا خواللہ ترامدد واییی فَلَمَّا نَجَّاهُم الى قلاج مِّنَ الْبَأْسِ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ کلاَ جَمْعٌ خَلاَصٌ لِّلَّذِينَ وَجَدُوا نُدُوِّي شِرْكُونَ كَأَنَّ اللَّهَ سَخَّ مُصِيبَتِهِ قُوَايَ لَكِن رَأَيْتِ كِ بِي عَقْلَ وَلِذَ اللَّهَ تَعَالَى وَالَّذِينَ مَنُوا شَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ نَدَا عِبَادَةَ ذَلِكَ دا دیواله سوزونه چکل زړه کې راشي ندی تیویشي عبادت د زړه در ته ازیم در بیا را خوف درب باندې رجا امید را بسر محبت مینا او د انسان د پایله مقصد څه انسان او پیره اللہ صدر پارا پیدا کرے صورت زاریات مقام در عبادت و اشتمع سے پارا صورت زاریات وجہ در پیدائش مخلوقات و اشتمع سے پارا صورت زاریات التا اللہ فرمائیں اشپک پندو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او ما لري پیداکري پیرانو انسانو الا لي عبادتون مگر دې لپاره چې زمو بندګي وکي وې دې پیدائش د انسان او پیري سوا العباده لله وما خلقت الجن والانس ا ایو ولی ذکر کوي مولنا جامی نفاعت الانس کے لام تعالی ذرا یا را داد یا کلون را نہ کردا یاد لام دی علت الله یعبد الوار کرے دایو فرمایلی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون داینی دی ویلی چی و ما خلقت الجن و الانسان لالی اکولون ما ندی پیدا کری پیجابن انسانان مگر دید پارا چی دوی دکیدلو کی تیش خوراک کئی نا دید پارخم اربان بی پیدا شوی کرا تیش خوراک دکیدل تیشیدل دخو گویانم کئی کرا گویان دکیگی تیشیگی تی انسانی استا پیداش مقصد دکیدل تیشیدل خود ده استا د پیدایش مقصد او العباده للله وما خلق الجن والانس الا ليعبدون وجه د پیدایش د مخلوقات د انسان جن او انس الله سره بار پیدا کړو لیابدون ادي وینا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما پیدا شوی لو لا کلو لا خلقت الافلاک یو خو پا عدیس اننا پویگی پو سنا دو چرا سده او برده دو قرآن تو گورا الله که اللہ زوائی قرآن که اللہ وائی وما خلقت الجن اول انسان اللہ لعبدون انسانان الله پیدا کری د دو پا پر عبادت عبادت د پرا سریا اللہ پیدا کری دی چه عبادت بکی او چې کله عبادت انسانانو پری خوړو الله به الٹا کوي قیامت براږي کله چې عبادت پری خوړو د الله بندگی پری خوړو بیا ربلې د دنیا لپاره بقا نور کوي دنیا به الٹا کوي قیامت برازي چې څو پوری چې د کلمې دعوت عامل قیامت نه راضي او چې کله عبادت بابه ختم کړي نو بیا خو قیامت راضي کنه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ دانك رب العزة تو انبیاء صدفار را لگلو وجد بعصد دا انبیاء وقورا سورة انبیاء انبیاء دنیا تالله ولرا لگلو ولسامس فارا سورة انبیاء دعبازت مقام سورتِ انبیاء ورسمح سے پارا اللہ فرمائیں وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِنَو وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِنَو مَنگا نِذْرَا لِكِرِتَانَ مَقْتِ حِسْفِ غَمْبَارَو اِلَّا نُوحِي لَئِيهُ مَگَرَ مُنگا وَحِيكُو آغَتَا ان هو لا اله الا نعبدون شان خبر را دي نيستې څوک لا دي عبادت مگر زه فعبدون نو بندگي او ګيځما انبيا الله پدې را لګرو چې خلق توای او خلکه الله بندگي وکي داغه سورته نهالو تعال سمسه بارا چتز نمبر اتا ہے شپدర్శم تو نہ سمجھ پارهอัลتا اللہ فرمائے انبیاء نے سلسلہ ری گلو ولقالب اسنا فی کل یوم الرسول یقینا المؤمنون پار دل کی پیغمبرو انیہ بوذ پیغمبر جدی بیان کو انیہ بوذ اللہ بندگی د اللہ او گئی زان روسه تی عبادت د غیر الله نه انبيال الله پدیر علي ګري انبياو چې دنیا کې دي والي او خلق الله بندګي وکړي په خبر اورونه نه کړي وايته بو تعوته سورته عرب سورته عرب اتمه سپارا دوکمه شپه تم سورته عرب د انبيال مسالمو بیا تا وکیر ام بیا او سیبی سره په الله را لریو نو علی اسلام نه شروع لقد ارسلنا روحا الى قومه فقال يا قوم عبذ الله نو علی سلام واقوموا عبندگی د الله کای ما لكم من اله غیره نشت دیتا اصل ایسو گلات دی عبادت بی دلانا یا قوم اعبود اللہ نرود علیہ السلام فرمائیں پنزش پیتم کے یا قوم اعبود اللہ ما لکم من الہ ان غیرو وا قوم ازما بندگی دلاؤ کہیں خبر اور نشتے عزیز علیہ بیان دعوی آئیم کے قال یا قوم اعبود اللہ ما لكم من اله غيره او خطيب الانبياء جناب شعيب السلام بنذ ايام کې ويله ما جن اخم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله و لاكمزمه بندگی الله كريم ما لكم من اله غيره نيشتي څوګل عبادت بيد الله نه ما لكم من اله غيره دارنگے سورت مریم سورت مریم لکھو گرے سورت مریم انبیاء کو دنیا کے رد بیان کرو انبیاء انبیاء رضی اللہ بھیڑ دنیا کے کرے اللہ نے لکھی دے پا رہو سورت مریم اشپار رسو سے پڑھاอัลلہ فرمائے خلیل الرحمن جناب ابراہیم علیہ السلام دے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ کَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا یاد کاب کتاب کے بیان دے ابراہیم دنر نرطوب پاتے گی پہ پا دنیا کے ابراہیم رشتیہ ویلو اور رشتیہ پاتے شوئے دے وَذْكُرُ فِي ابراہیم اِنَّهُ اُوْ کَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَّا وَيَقِينًا هُوَا غَارِشْتِنِ پِغَمْبَرَ صِدِّيقَ النَّبِيَّا اِبْرَاهِم دیر صِدِّيقُ وَي دا مسلح چاکر اینا دا مگر صِدِّيق گرزے دلے عبو ذرع غلیو رضی اللہ تعالیٰ عنو غفاری معلومات ایفو دا پیغمبر محمد صلی اللہ علی وسلم گورم چه دیستن بیا و سو آئی کو انسان چه چایکی نو کم از کم یو زیر خراجی کرد یر آوری می گوری می چه سو نو که خبر خوای نو مانم بی اکنو وی نو بی مانم ده جذبه خو پکارده کرده او نشکل انسان کی جذبه داره شن اللہ علی حدایت ورکی خوچو ویارو زمینه آوری آوری ارزمینه ابوخلیلو چې ګوري اسې دا نکه وق کې دی ګوري یو ځل په لوړ باندې بیان کینو د شېخو القران راي مولا आवाज یو څلې وخت راځي د چې وخت راځي نو جی زما اراده ونه زغلاګل باندې تریدمو نو پلوٹ بانی آواز که دو ناغ آواز ما غوگل را گلی ده نو سکا فارا بایی آوری سکا فارا بایادا کم نو دا داشو کاشی بیاب پاق طرف مزا نه آوری لاری لگی دی آوری دیسا لگ زلم خنره کرے کانا عِنَّهُ کَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا عِنَّهُ کَانَ ابو ذر را ویچی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گورم ناغا وقت که زید بنا قم پکور که نویل اسلام درست که کې درس درست نویل اسلام کربولی شوالده خو بیا خو حضرت امر رضی اللہ عنو ایمانی راڑا وی دل دبی درست که وی جماعت وی جماعت که قوم کل پریدی وی بیا دا ما ایمان سا پسی راڑے ایمان بزر آرم و بیا بیا په کور <بكور> کې اوس په مسجد الحرام ته فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نو ابو زرره راغلی ا چې کله کې ناست او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان واوریدو نو چې واوریدو نو فورا خرابه شو دی او یو څه شروع کړو قولوا لا اله الا الله تفلهو مشریکین را پند شو و حولو شروع کرو نچی وی وحو او بروگ رضی اللہ تعالی خبری دی سوک دی دی غفار سره تعلق لری عبو ذر غفاری دی سبا پلا رضایی نا نزدی قوم رو بسنگ دی در کم طرف با دی سازلار دا نپدی را خلاص کرو ذر رضی اللہ عنو حدیث کی رازی د شین اس باندې لاندی او د زموګه په دا نيشته د رشتنی د ابو زرنا ابو زر د رشتنی داوغه استرو رشتیا خبر کړو کنه دا مسنه چا کړ دا سديت برز د دې له انو کان صدیق النبیا اغه رشتنی پیغمبرو اغه رشتن څنګه و د پلار ګور الیاس نه ساتي از قالا لیا بیو یا عبا تیو کلا چیوی اخفل پلار تا ودا جی معمولی گوانی پلار نلی آزر اغفیرو چه سنون سو جنقیل آزر پا کور که دیره وی دوڑای اخفل کور که او دا آزر کور بجارکو دا اخفل سر پا ویختوب آنی دو مرلوی آغا خانو آزر لیکن ابراہیم علی اسلام وید لمتا بو دو ما لازم وو ولا يبصر ولا يغني عن شيء ولي بندگی کداچا چناوري نوي ني نشيل یا بتل تا بو شیطان دجی بندگی دغیر الله مونږ کوونکی خلانه شیطان بندگی دا بندگی د الله او کا انبیاء را دغه سورېت د توا لیکو ګل سورېت توا سورېت توا د سم آیات موسی اسلام مګن درا روان شي د بیبی ور سره دا نا جوړا اومدا شپه را مسجد یې کړی هغه شپه ډیر یا خو موم ته را تن باران ورېدا مزلیماتن تیاروه او بیبی ناجوڑا هم دا موسا الاسلام چه او ری سنگلو ناغی تیگی تاز دل دکی نئی او موسا الاسلام اغیر تاز دل دکی نئی زبا لارشم التنانگار بیراواخلم نو دلتا با تازو تودر شئی گرم بشئی لار امرانا گرد وڑا ان کو سوکر تو موجود ان منتبلار سمج کی نا چه موسیٰ السلام را گره اِننی انا اللہو اِننکا بِالوعدِ المقدسِتُوا چه موسیٰ علیہ السلام کل آغا کند تراغی اِننی انا ربکا فَخْلَانَا لَئِكُو زِمِ سَعْرَبُو نَا لِرِكَ فَيْزَارُ فَيْزَار انا ربك فخلان عليكو زيم استارابو نا للكا فايزارو فايزار للكا انكا بالواد المقدس تو طيب كندا فاكا بي جدارك اغا كندك وحي شوئي دا اغا كندا مقدس مقدس ورتوه دا مقدس شوئي دا وحي ناڅ په یو جماعت کې په یو کور کې د الله قرآن ویل شنو هغه موقدس <متحدث> نه هغه موقدس کی کنه ان کاپ الو ذل موقدس توه ته پوکنده پاکه په دې دار کې موقدس کنده دراغلی وای کی جوسو شیخ القرآن رحم الله علی ما کوي ما ابیদুল্লাহ سنډی رحمت الله علی نو قرآن ویل نویوزلو مقرالا دو عبو سعود سر خبرو چی دا دشافیسل پلارو ای ما بیزار پخپکون جماعت کسنگ دی مسئله دا غیر مقردینو وی پو بیزار جماعت تراتلن جایز دی موز پکی کی گی نبی علی اسلام کرده م موږ دېته موږ انکار نه وکړو په ځایي صفایي صفه په ځای پر فخپووی جایز دي ناروا نه دی نبی اسلام کړه دینه پارره چې ضرورت داسره چې تا په ځای صفایي نو په دې په ځای سره کو دا جایز دي فوجي مجاهد روان دي په ځای وباسي ها به موږ کوي ګرانه بشي وخت به نو زورت واقعی دی نو پیزار سفای دی نو پیزار تعلیم جواز دو پر کر دی جایز دی نو روا ورط ممنوعو لیکن امیشه پو جماعت کی رازی سر دو پیزار دا بیده بی دا ذکر بیده بی دا چی موسیٰ ان اسلام تلاوی اِنَّا کَبِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا پیزار لیرکا او بازا فَخْلَانَ عَلَيْكَو لیرکا پیزارو نا دا دا هغه تور نه هغه کند نه جمعه ډیر مقدس نه ری جمعه ډیر مقدس دي نو د جمعه ته احترام ولې نه کوی نشارن قران رحمۃ اللہ علیہ وی هغه خبر یو کړی